zareto de desenteran dia ea guk ere egiten du naiko saio, ba, saio bat saio txobat baizarbia <coughs> der hogeita manurte gaurretetzen der txosko lekna barria besterik zue, bigarrengo baria. Bueno, eta lehenengo lana, jari korea. Xavi Xabi, irati, jorso daiter. Ausi duzue, nahi duzuen doiutane hurrian bertso gana kantatzeko lehenengo baina. Aspaldian zabiltzatea herrian gaztetxe bat lortzeko aleginetan. Borroka luzea izan da, baina azkenean lortu duzue. Inaugurazio jaira hantzarete, ta orduan konturatu zarete gaztetxos inkuratuta zaudetela. Izan ere, dagoeneko hogeita amar urte bete dituzue zue blau loko. bánikas, techos in y... zaude iratieta joan zaitea etxera gazte guztiak etorri dira bertara zer egitera ni ziur nago etorri dira ikerpastor Gazte txos inguratu eta gaude Inguru ari begira Aueke batu egin direnez Guk sortutako ari da Eta ulortzeko egin ditugu Makinatxo bat movida, taskienean biltoki zarra bizia hartzena sida gaztetxoetzak ba gaztetzea Ni egon go nais naidu guztietan an ah, horren bestelan egin dugu gukei bai gastetzea orain gukeuk goza dezagun haiek einde za dorasko egingo dute haien alinia tarteko ederto haue barratzean kainak an ateratzeko etorkizuna eskuan du iker dio zu ederto gusti gustia zure atzetik taskoa ukeratzeko Egin sabigoa, piskatek sakera tuta Barra ertzean hemen txegaude, kainabatzuta Egia esan da gaztein darran, gaude intzekaude sartuta Bentzat ez hor lokaletan, egun osoan fumatuta iztonekoa gogoa lehen laugazte biltzen ginieta gaurkoan berriz mordoa konklusioa eta atera orain esatera noa hain peste lana klana eginda gerria Txabi eta irati, ofizioka sortziko txikian Iruna Bertxo kantatzeko gaia, hausen duzu. Zu Xabi auzoan dauden txakurkakak girela eta nazka-nazka egin da zaude. Gau <coughs> berriz ere zapandu duzu mokordoa. Eta, une berean, irati ikusi duzu bere txakurtxoaren kine irteten pospozik pasiatzena. Kalera irten eta berriz ere kakao maquillaje hona da dio tenes kakao maquillaje hona da ya da amabos kaka alze torpe Zaukazu esku sai gosoa baina ezazu sibortu txiwawa ga joa baina etza su sibortu txiwawa Josu eta iker, sortziko txikian inuna bertxokatatzeko gaila hause duzue. Zu, iker, begialde modura joan zara DBH-ko ikasle bainako batekin lebat ekin ikasli daia. Josu ikaslea mozkortu eginda, eta hor artiku duzuen rotonda batean ziploe horiek. Du Iker begira lemodura Joan zara LDH-ko 4. mailako ikasle talde batekin ikasgilea. Josu ikaslea Moskordo egin da ta hor hartu duzu rotonda batean erori. ago asku gusean salogura faten naiz eta josun kanpo denen zastak irten txiki da baina badakie egiten naiz ta ez bisuera kutxia ezusuriadate ezalde suterak kutxia ezusuriadate Baila e egaltu ginen gu hona azkenean Nola etorri ginen bai autobusean Taka hor hor kitun batean Nola etortzen gara sajurti Nola etortzen gara sajurti eguntean e Kalimocho cerveza joan nahi salira Nahi za hondo pasa tu denes da surre desira Que eta gañera ora inurdur ijarri da izan ere hartu talgitut idrutrago iker gauza bat horren izan zazukaro beste bere iralea okerrago dago beste bere iralea okerrago dago egia esan asko sokerrago oso, oso txartu Zagotik saz piegun behar dira ilaro Bentzat horain, bentzat baiosukan po bai silik dago Bentzat baiosukan po bai silik dago tondari emanaza marmila guetan <coughs> arantzatxo bat nuen bihotzan gordeta gaur atera atzoen intzen atera kagoen lapuñeta katzoen Ka intzen atera ligatu nuen ta. nugu enta Irati Horainet atzeko iruek zuri kantatuko dizute eta zulk erantzuna Zuek irunok, iratirekin ligatu nahi duzuet Horretarako, zuen arte guztia erabilita proposamen bana botako diozu eta berak erantzun, bere aukeraren berri emanez. Zuek iruro, iratirekin digatu nahi duzue. Horretarako, zuen arte guztia erabilita proposamen bana botako diozue, eta berak erantzun, norra aukeratzen duen esan zintzainan ikuzion doren behin bai xabiren postala Baina txurieria daukazu niretzako zuk azala Barkatu xabi atzegin zaitut baina lagun bat bezala Barkatu xabi atzerin zaitut baina lagun bat bezala zandalien kontutan ernauzulakoan maizu nahi baduzu irati urbildu elman godizu bimuzu egia ez zandakoan behar da, astiro pausuz pausu nere ondoan baldin mazaude epeintat barregingo duzu Zepertxona dotorea, gureari nik ez dirotatzen iriundikan kolorea, Nobiopainak sorik ez dut nahi nik bilatzen dut nik printzea, Nobiopainak sorik ez dut nainik nik nik dut printzea, Goan ikusin irati Ta azeneska xarruan ta Irekin ere pasaz Irekin ere pasako duzu Ratutxo bat bai aparta Gainera daukat Gainera nik ez dizut emango Bi hauek bezala da, gauza honenak frasko txikitan gordetzen omen dirata. Gauza honenak frasko txikitan gordetzen omen. zueltatu digu ondo auspoa nirekin ligatzeko josuk ba omen daukala gogoa sarantza handia daukat baina eta botakot osoa hain txikia bala basuretzako gorde ezazu fraskoa hain txikia Zureako. <golotik> eta orain Iker atzekoek zuri kantatuko dizute, eta zukeran zu. Iker eskatuta da bi. Izan ere Euskal Herrine iritsi berria da, Eta ez daki bertan nola integratu. Emaiozue aholku, aholku bana eta berak eh, aukeratuko dut. Ikerke eskatuta dabil, izan ere Euskal Herriina iritsi berria da eta ez daki bertan nola integratu. Emaiozue aholku bana eta berak erauzatuko. Ta zurekin eraman beti txorinxoa Ta etzarzuaztu ardozatoa Ardozatoa ardoza <coughs> Eta ara, arabako patatata iratidio Euskalduna zela eta ez dakize jaio Arabako patatak ez dueseo ixeda gureekin etor saitez ara juelgas alekantari ta jatorra kara venga hurbilu saitez bertxo eskolaran bertxo eskolaran naiz eta bertxutan naboni ba solta Niaka egiteko. Baten deskribatu egin du emandako hitza, eta besteak asmatu. Xabi eta Josu. Zuri Xabi hitzat emango ditugu, Josuri deskribatzeko. Eta Josu hitz hori asmatzeko galderak egin beharko dituzu. Horretarako, koplaka arituko zarete, Xavi asita, Irun minutu dituzu eran abukatzeko, edo txintxarriak joarte. Josu, emai duzu bizkarra favorez? Edo, <risa> Dena esaira zuzu, uratzea hau zahen Ba momentu honetan ez duguna hemen Orduan ja ez dakit, kaguen lapuñeta Guzti guztiak horrek jaten ditu <risa> eh? ah. Zarratu egin alzu asko jaten duta Eskolara joaten da ondoboz alduta Litra bat, pakete bat, bietan zeinote Lautan aizu oso raroak sareze <risa> Patipikoa el zanba patata da Hortik zutxaltozo azkeba, keba, keba Litro <coughs> beznea edo gaietak aldira Piskat gozoa boaz da jozu begira Bueno hori esanra donuts bat otea Juan saitez bada espada su Paris aldera <risa> <risa> Ez dakita oskatzen mega esantza su Hemen <risa> <risa> <risa> asmatzailea parkatu zara <risa> ROI r o i Asmatu duzu eta aizu pete Zerese zelo eta zardutzen bezala Gute <risa> dut bukatzeko gala iau du horrek aipadre albara, pertsona edo gauzaitan da behar bada, beraz pertsona jebat izan moda hori, ez da gauzaje bata hartrasu bat Gauta hori. Gautadan txinoz edo itzelitek dute, hori xerikazte gobiar Basuretxeak jarri, tx, Basuretxera joan gona izako pilo Xabi dikoa <risa> eta unaz tokillo Beraz, animalia da hitza agian Ez da agian, hemen dago Er dagoenez erdian Bertsona ez da usta Animalia ere Gauza dela haitxabi, esan dut deo alde <risa> Intimoa aldugu, iker gauza hori Intimoa ez baina, da hori hori <risa> <risa> Sugarrik sortzen aldu, horrek ikutzean Bero aldia dauka, beraren barnean <risa> Laba izan daibiteke edo zer bote metro Naizta metrone urtukutxikora bera <risa> Pistagaiago eman mesedez, mesedez Argia ematen du batzuetan berez Bombilla otedu aizu diosuna esta bombilla xabia iba la la por la zure murua metro berdiko <risa> dena betetzen du areto osoa lebora urrera doa ta tontoak hemen, <risa> hemen pataude, eta hemen pauraude saltu so Zeak azo hielet ditu da bora Barkatu ez daude eta ez daukantanora Bauduan farola ote da espada hogemen Antza farola eta bestea daukaten Esaten hauek oso raroan dira Barkatu begira Yo soy una iratiretcha, andá. vuelta, acá. bega bai luxu así sera deskribatzen ez hausa ez pertsona pertsona geumen <risa> eta pertsona gea hala Euskal <risa> euskalduna eroskardun arafixo askinetsa una <risa> Ika mutluan, haritzen zaiguna Fijo baina hortik gaizkin bagoazla guna Igual bertso eskolan, igual bertso lari Hortan <gülüyor> Esan beharko dizu zein denazketean Oianek ez da izago <risa> giltzekin trakatat Oianek giltzoekin de abrugadatat Iratika iker Europa edo, abian ozean ria Lehen hori, daukagu Asia Orduan asian dago, esan duzu horain Bai, bai, bai, asian <risa> dago, asian ez da izango, edo akian txina Erusia erruzia eta txina ere zakina Zer da leku handia edo bat txikia Ez leku ara oso oso, oso handia Eta galdetu eta polita alda hori Ni nahi zekula egon polita da hori Zer da gor sartutan bendia egon da jingi kontsoaz cha cha cha cha cha isango alda hori bamendilerroa eses mendia bakarrik ez izan solo ordua mendia baqua progresatzen baita alturat ara joan zaite zigot zen e letrarekin eta ba hasiko zer ba Urbitzen ari zara baina ez ez da ez da Kadoz gozata, edo abian aratz Biedako <risa> bat ere esportikantsoaz gatz es da ez kadoz eta ere ez da, Bidetako baterez ez da eses eses Mendi <risa> gehiago aldaude hortik <risa> <risa> Izen raro-raro bat bentsatu buruan Karako, Karakorun edo gara bianra napurna Bega jarraitu ez aten asmatu laguna Mendi eta esni gutxi dakit badakizu la herrimarekin saiatu zaitezu Amiak kanche munga Eskerrik <tipasen> <zen> asko <tipasen> munga Azken aurreko lana jarriko diego. <coughs> aurreko latean, Josuk eta Xavi Bertxoana osatuko dute, bukaera eman da. Josu, hause duzu Bertxoaren bukaera. Horrelakoek ematen dute indarra eta gemena. eta egidaukako komponidean <coughs> Dela eme de eme dardena eta pausu asko emanditu eta ez da atzore beste 14 lagun iruin atzore beste a cilinduak iruin herria marrera tahertu euna guretzako da ekaitza manea urena horrelakoek dute Eto rinaizrik gaur posik abur Berchoa skolak 30 urte amaita opari. Iritsi garenean horko kutxa hori topatu dugu bertan. Korreo sizichi ordena. Sueltzako opariak direla uste dut. Suen egikizuna opariak hartu eta bakoitzak noretsalden egokia erabakitzea. Gero, oparia fasotzen duenak, erantzenak. <coughs> Ikerrek lehen zandu Tauci kolu ez ni zuri ematen Nola eman dizkidazun Gerdie egoteko Eta bengoz nirea Postura datzeko <coughs> Esan behar dizut xabik, Ondo ulertzeko Arazoan daukarnik Gaurkoan tarteko Rionera pat Auekoa netzeko! Iri <risa> hori gran partazai! Auekoa netzeko! gara <risa> saioaren amaierara eskerrik asko guztioi etorri zanabatik, eta dartsolarien azken aurrarekin bukatuko dugu baukoa. Doi niteria gaur jaso dutta ikasten hazi beharko, barka idazue okertu naizta ez da berriz Zorionak eta berdin mila Eta publiko zuri gaur nik orduan zer Ba berdin berdina Ba berdin zer zuegabe Gu ezkara etzer Gu ezkara etzer Gu ezkara, etzer, gu ezkara. pena esta en vez de problema ora inate egipea du poéticoar en sena perchosalea o rebotea human ganía Ane hori eske